Изгрев и Залес 14-та школна лекция на общия окултен клас 2 юни 1922 година Петък 8-9.30 вечерта София Имайте предвид, че ние тази вечер не се намираме на някоя трапеза за огощение, т.е. Не съм ви повикал за огощение, не е време за огощение, не е време нито съвети да ви давам, нито наставления, а е време за учение. Следователно, ще ме слушате с умовете си, ще чувствате със сърцата си и ще прилагате с волята си. Методите на една окултна школа се различават от всички уния методи които съвременното училище въобще употребява. Разните възгледи, които ние имаме за живота, зависят от средата, в която се намираме. Ако вие се намирате 10-15 метра под морското равнище и оттам разглеждате света, какви ще бъдат вашите възгледи за него? Ако се спуснете на 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 метра. Какви ще бъдат вашите понятия? Следователно, пречупването на светлината ще бъде различно. Сега обратният процес. Ако вие се качите над морското равнище и се повдигнете във въздуха отгоре на 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10 000 метра, какъв ще бъде вашият възглед за света? не на 10 хиляди метра, а на 10 000 километра, и ако застанем на земята, тя е равнодействаща сила. Значи понятията ви за света от дъното на океана и тия от най-високото въздушно пространство ще бъдат от два противоположни полюса на разбиране. Изгрев и залез. Изгрев, това е горе във въздуха, а залез това е долу, в дъното на океана. Но само, че тази аналогия, която сега прокарвам, не е правилна във всичките си допирни точки, защото той, което за нас е залез, за други е изгрев. И той, което за нас е изгрев, за други е залез. Следователно, когато твоето слънце изгрява, изгревът за теб е за други го залез. И когато Твоето Слънце залязва, други имат изгрев. Следователно, изгрев и залез, това са неща относителни. Това не е една абсолютна реалност. И при той положение, при което сега се намираме, има и изгрев и залез. Но ако Вие сте един ясновидец, за Вас няма да има нито изгрев, нито залез. Посред нощ вие ще видите слънцето на противоположната страна на земята. Няма да има никакъв изгрев. Като ясновидец, даже и земята няма да се движи заради вас, защото движение има само за онези, които се движат и не виждат и движение, а за онези, които го виждат, движение няма за тях. Защото ако аз се движа по-бързо отрена, има ли движение? Представете си за пример такова изяснение. Вземете една точка в Вселената, която се движи така бързо, че едновременно може да бъде във всичките положения на космоса. Има ли движение тогава? Има движение, но това движение не може да се измери. Как ще го измериш, когато едновременно то е навсякъде? Ние разбираме движение само тогава, когато има известно съотношение на бързина. Но ако тази бързина е абсолютна, ние считаме и казваме, че тази точка е постоянна. Сега в света неустойчиви хора са всички ония, които се движат много полека. Охлювите, например, са много неустойчиви. Човек, който има движение на охлюв, на такъв не може да разчиташ, защото, щом побутне първия лист, скрие си рогата, казва, тази работа не е за мен. После насърчиш го, кажеш му, слушай, има такива закони, има ред, порядък, и той пак извади своите рубца. И пак, като срещне най-малкия лист, пак се скрие в чорубката си и казва, тук няма закон. И започва ту навън, ту навътре. Защо се движи този Охлюв? Ние тълкуваме от окултно гледище така, този Охлюв има препятствие на пътя си. А той препятствие, като го турят с локомотива, колелата започват да се движат. Значи, като дойде тои препятствие, техникът го използва. Като дойде до известно място, спира се. Ако и препятствие вървеше по този начин, щеше да има изхабяване на енергията. И техникът събира тази енергия, ще й даде наклон и колелото започва да се движи. От препятствията на Охлюва, техникът се е научил, казва: Ти, ако искаш да употребиш едно нещастие за твое благо, трябва той нещастие да го туриш в крива линия. Защо се движи тренат? Това са погрешките на Охлюва. Нашите тренове са погрешките на Охлюва. И някои пътуват от един град в друг и често стават катастрофи, т.е. в даден случай. Охлюват не е могъл да си прибере рълцата равномерно. Техникът не е изчистил добре времето, за да се изкрия той. И тогава, като стане катастрофата, всички пътници изкачат из на навънка. Аз говоря за вашето съзнание. То може да бъде съзнание на Охлюв. Понеже миналата ми беседа беше философска и критическа, вие казвате «Той като не е любов, онова като не е любов». Кое тогава е любов? Аз като разглеждах любовта, разглеждам сегашната ваша любов и казвам Той, което имате за любов, той нищо не струва. Това не е любов. Вие казвате, той като не е любов, тогава кое е? Аз ще кажа кое е. Опитвам вашето шеше. Вие имате едно шеше пълно с вода. Тази вода е седяла 10 деня. Тя се е вмерисала. В нея се завъдили множество малки микроскопически гадинки. Казвам, това не е вода. Как да не е вода? От чешмата е наляна. Може да е била много хубава вода, но тази вода днес не е здравословна. Аз взимам вашето шеше, изливам водата надолу, а вие казвате, тои е безобразие да изпразне шешето ни. Чакайте, и лате на моята чешма. Взимам шешето. Измивам го веднъж, дваш и не само това. Възварявам вода, пътурям и пясък вътре и мия. И вие казвате, ще щупи шишето, Чакайте още. Измивам шишето хубаво. Отивам при тази първокласна вода. Казвам, вие помните ли вкуса на вашата вода? Да. Наливам. Пийте сега от тази водица. Само така може да разберете една любов и другата любов. Вие трябва да имате едновременно в съзнанието двата момента и да разбирате различието между едната реалност на съзнанието и другата реалност, която може да се прояви. Изгрев – това е един момент на съзнанието и този момент е само когато слънцето излезе от хоризонта, а след като излезе, то вече не е изгрев. И залез е онзи първият момент, когато слънцето допре до хоризонта и се изгуби, скрие се зад него. И докато се скрие, той е залез. Изгрев е от онзи момент, показването върха на слънцето, докато излезе на другия край. Всичкото друго не е нито изгрев, нито залез. Следователно, вие имате два момента в целия си живот, или всеки ден и всяка минута имате изгрев или имате залез, не от часове, а само от няколко момента. И ако вие разберете тия моменти на вашето съзнание добре, вие ще можете правилно да разсъждавате, понеже изгревите ви и залезите ви не са едни и същи. Забележете, в природата изгревът всеки ден не е един и същ. За пример, някой път хоризонтът не е толкова ясен, някой път е много ясен. Някой път вие не виждате залез. Някой път вие не виждате изгрев. Това са все математически съотношения. Тия изгреви и залези показват съотношенията, които съществуват вътре в нашето съзнание. Защото изгрев и залез съществуват само в нашето съзнание като реалност. Ако вие нямате съзнание за тази реалност, че Слънцето изгрява и залязва, нищо няма да ви ползва. Ако Слънцето изгрява и залязва, то е само за съзнанието ви. А когато вашето съзнание схваща и изгрява на Слънцето, в този съзнание взимат участие вашето ум, вашето сърце и воля. Следователно, умът ви ще разиска в коформите и вибрациите на тази светлина, която се разширява, Сърцето ще се спре върху съдържанието, а волята върху резултатите, които може да произлязат от съчетанието на формите и съдържанието. То е философски казано. Сега вие не можете да видите какво съотношение имат тия двата края. Аз обяснявам изгрев и залез по отношение на съзнанието. Обяснявам факта какво е разширение, съдържание и резултати на светлината, която прониква вътре в нашето съзнание. Светлината, която се появява в нашето съзнание, ние изхващаме е по особен начин. Сега от той вътрешно съзнание зависи степента, с която вие можете да разберете любовта. А често вие говорите за сегашната любов. Имате едно приятно настроение тук, в слънчевия възел, или имате едно приятно настроение в хилядолисника, горе в главата си, Засягам само тия два центъра, но той приятно настроение не е много реално, защото след малко това състояние може да се промени. Аз ви казвам една сладка, мека, хармонична дума, но не се разбираме. Фактът е, вие сте гладен, нали? Сега говоря на ваш език. Три дена сте седели гладен и очаквате нещо. Казвам ви тъй. Сега ще употребя залез и изгрев яденето защото и в яденето има изгрев и залез. Представете си, че вие сте били беден и през целия си живот сте се хранили само с Боб, дословие до гуша от него. Като кажете Боб, казвате, Господ само за мен ли създаде този Боб. Умръзна ми. Три дена сте гладували, казвам. Имаме една пуйка опечена. Пуйката е изгрев. Но казвате, ами Боб, Бобът е залез. Казвам, много скоро се свърши денят. Бобът се явява в съзнанието ви като залез. Ако кажа, имаме пита и една печена кокошка с мас, казвате, отличен изгрев. Денят е си изгрев, вие сте радостни, нали? Питам ви сега, защо кокошката и пуйката произвеждат във вашето съзнание той чувство на радост, а бедният боб, като помислите за него, казвате, да беше нещо друго? Защо сте недоволен от Боба? Значи, аз казвам на вашето съзнание тъй, ако сте уморен, имам една пуйка заради вас. Не казвам, че имам Боб. Добре, направям пюре от Боба с малко масълце и ви казвам така. Имам кюфтета, направени от хубаво месце, само че като хапнете това месце, то ще се схуми в устата ви. Вие седите и ядете пуйката и тия кюфтета и казвате, отлично ядене. Питам, в какво седи реалността да тук? В първия случай казвам, истината, Боб ще едете. Вторият път кръщавам другоя, че Боба казвам, този Боб е приготвен, направен с месце и с масълце. И вие ще питате, този месце Телешко ли беше, агнешко ли беше или от някоя кокошка? Отлично е това. Някой път от постъпките на живота си, вие изготвяте кюхтета от Боб, и сами си говорите за тия кюфтета. Знаеш ли какви хубави кюфтета сме направили, от какво хубаво месо, а то е Боб. Ама аз мога да кажа истината, че е Боб, ще кажете, знаем го този Боб какъв е. И съвременните философски системи са направени само от Боб. От Боб са тия кюфтета, но те опържени с масълце, изкусно приготвени, всеки, който еде от тях, казва, отлични кюфтета. Много хубави са. Това е токултура. Това е наука. Отлични къфтета са тези. Който разбира истината, само ще се подсмихне, ще каже, да, отлични къфтета са. Следователно, в нашето съзнание ние трябва да разграничаваме истинската реалност в света от преходната. За пример, преходна реалност е тази, дето някой казва има Господ, има бъдеш живот. Това е една преходна реалност. Защото този човек, който казва, че има Бъде живот, той има едно изопачено съзнание. Той не знае какво нещо е Бъде живот. А аутистът няма да каже, че има бъдеш живот, той ще каже тъй, Няма никакъв бъдеш живот. И ако ти каже истината, няма бъдеш живот, ти ще кажеш, ама до сега все не проповядваха за Бъде живот. Няма никакъв бъдещ живот, защото от чисто окултно гледаще, ако има бъдещ живот, той ще бъде точно такъв като сегашния живот. Обаче, ако ние подразбираме под думата изгрев, разширение на нашето съзнание, разграничение, разширение на божествения живот в нас, то значи да го видим в по-широки рамки като реалност, защото животът е един, той не може да бъде ограничен, ние го ограничаваме, като казваме бъдещ живот. Животът не е нито минал, нито сегашен. Той е живот сам за себе си. В нашето съзнание животът има изгрев и залез за 3,5 минути. Три минути са нужни за изгрева. Знаете ли колко минути са нужни на един човек да умре? Той е почти същото време, както когато човек се ражда. Неговото съзнание се пробужда за толкова време, за заколкото слънчевият изгрев. Три и половина минути. Детето се роди и пак забравя. И понеже един изгрев има, ти си мислиш, че изгревът е раждане и когато седи в твоя ум, ти се радваш. Това дете, като вземе да умира, ти виждаш как слънцето ще залезе. Има някои хора, за които като залезе слънцето, пак могат да живеят до полунощ. След като залезе Слънцето, казват, ще се мре. Това е един факт, дето хората казват, ще се мре. Тяхното Слънце е вече залязло. И следователно, от чисто окултно гледище, вие можете да се родите преждевременно и може да умрете преждевременно. Този факт го пазете. Можете да забогатеете преждевременно и можете да осиромашеете преждевременно. Можете да станете здрав преждевременно. И можете да заболеете преждевременно. Всичкото й остава в съзнанието ви. И когато казвам, че ние всичко можем да направим, вярно е, всичко можем, но само трябва да излизаме извън условията на земния живот. Ясновидецът, ако вижда слънцето навсякъде в неговото движение, той няма какво да се плаши. А той, слънце, той е проявлението на божественото вътре в света. В нашето съзнание. Ние всякога можем да виждаме Бога. Тук има един приятел. Няма да му помена името. Той ми разкажва се една такава своя опитност. Изпитвах една светлина, както при изгрев. Така ходи пред мен, но от няколко време залезе тази светлина. Няма я. Станало му жалко. Усещал, че тази светлина все изгрявала и като тръгвал някъде... Тази светлина постоянно бликала, бликала вътре. И то е красивото в живота. От окултно гледаще, всяка една погрешка ще направи вашето слънце да залезе преждевременно. А то е голямо зло за живота ви. Най-малката погрешка ще завърти колелото на вашата земя. Тя ще почне да се движи по-бързо и слънцето ще залезе преждевременно. И тогава именно ще ви сполетят нещастията. И когато казвам, че не трябва да се правят погрешки, то значи от окултно гледаще да не залезе слънцето ви. Щом залезе слънцето, всяка една работа, от какъвто и да е характер, престава вече. Следователно и любовта ви и тя ще престане. Сега вие поне имате тази опитност. Някой път, когато обичате някого, Имате известни трептения в слънчевия възел, в сърцето усещате една много малка топлинка, а когато тази топлинка се изгуби, вие усещате страдание. На слънчевия възел почва да се образува една топка, да усещате студ, умраза се явява, почвате да чувствате, че този, когато обичате, постепенно се отдалечава от вас и вие се отдалечавате от него. То е закон на залеза. Вашето приятелство е залязло и двама се намирате в нощта на живота. Тогава силата на вашето съзнание се намалява и каквато молитва да произнесете, както и да се молите, вие ще усещате, че отгоре ви има един леден поезд и молитвата ви отива само две педи над главата ви и пак се повръща. Тогава какво трябва да направите? Аз ще ви приведа закона. Законът е аз ще си послужа със същото сравнение, което съм дал на някой други. Взимам снега за едно изяснение. Той има бяла премяна. Чист е. Представете си, един човек мяза на снега, но е студен. Взимаш една топка красива, бяла, туреше на едната си ръка. Гледаше отлична, бяла, чиста, но студена. Някой казва, да бъда чист като снега. Всички искате да бъдете чисти и пеете, да бъдем чисти като сняг, но в небето какви ще бъдете? Значи този сняг, за който говори псалмопевецът, не е нашия сняг, защото като направим опит, като го стопим, изгубва белината си. Представете си, че този сняг има съзнание и казва, ти какво направи с мене? Ти ми опоручи. Едно време аз бях бял, сега изгубих белината си. Ти ме съсипа. Ту е един вид на съзнание. Дойде някой като вода, казва, аз съм човек пластичен като водата. На всички условия се приспособявам, а сегашните хора обичат приспособлението. А водата, на където и да я турите, на каквото и положение да я турите, тя ще се уравновеси. Тя е Барашик с 99 краля. Вземете едно шише, обърнете и шише на единия или на другия край, в каквото и положение и да е, водата ще се уравновеси. На където и да е, тя ще задържи едно и също положение. То е един отличен пример, но ако ние мязаме на водата, какъв ще бъде нашия живот? Но щом се пропука вашето шише, тази вода почва да тече капка по капка и изчезва. Вие търсите шишето, то е празно. Допуснете, че водата дойде при мен, като един съд, едно шеше и казва Слушай, аз съм едно разумно същество, приспособимо на всички условия, не се противя никога. Аз съм много добър човек, в съзнанието си нямам против никого нищо. Но аз се турам на моята пещ и почвам да я нагорещавам. Действително ти си много добра. Нагорещяваме но започва да излиза нагоре въздух, от топлената формата и се изменя. Разширява се, литне нагоре, излиза пара. Ще каже, ти измени формата ми. Как? Сега аз нямам никаква устойчивост. Сега тя ще вземе отношението си към въздуха и ще каже, ще стигна до Бога. Но издигне се 5-6 км, срещне някое студено течение, пак се опоручи, превърне се на град. Сгъсти се и пак падне на земята. Пак се опоручи, стане кална, потъне в земята и най-после, чрез голямо мъчение и страдание, се изрази в някой студен извор. Дойде някоя жадна, измъчена душа, пие от нея и каже, колко е хубав този извор. Но този извор беше бял като сняг, той беше пластичен, приспособяваше се като водата, той стана пара, Издигна се горе, твърди се, падна във вид на град и сега, като мине през всички страдания, той носи нещо ново със себе си и ти казва Братко, докато аз дойде до това състояние, да изляза като чист, студен извор, знаеш ли през каква пеш ме прекараха? Аз изгубих своята чистота, изгубих своята пластичност, загубих своето разширение, станах на малки капки, да паднах и се окалях. А ти кажеш, а, братко, много хубаво, много хубаво, много хубаво, ама ти на моето състояние бил ли си? И когато ние говорим за любовта на едно същество, то, за да се прояви в него той, което ние считаме любов, то трябва да мине през 999 милиона форми. Забележете си го това. През 999 милиона форми трябва да премине и само тогава може да се прояви най-малката любов. И когато вие имате този най-малки опит на любовта, той ще бъде един извор, то ще бъде най-приятното чувство, което вие ще изпитате най-първо за 2,5 минути или за 3 минути и следто и може да изчезне за целия ваш живот, като един роман, написан само на бяла книга, да си спомнявате и да казвате Тие две и половина минути. Каква радост, какво щастие, какво блаженство беше. Каквото и да станете, княз може да станете. Може да ви огощават, пари да ви дават. Но тия две и половина минути и трите минути, те ще бъдат глава на цялото ви същество. Ще кажете, като ние две и половина или три минути не съм имал. Те ще бъдат глава и целият ви живот е включен в тия трите минути. И ние издивяваме целия си живот, за да имаме трите минутки. Къде са трите минути? Това е цялата вечност събрана вътре. И за да се прояви любовта в най-малката си форма, потребни са усилията на цялата безгранична вечност. Знаете ли това? Любовта може да се прояви само чрез усилието на цялата безгранична вечност. Да даде този напор, да може тази реалност да мине през всички тия форми. И сега, разбирате ли, вие сте ученици или оглашени. Тази мисъл е толкова велика, че вие постоянно трябва да мислите заради нея. Тя е толкова велика. Вие имате едно схващане толкова велико и толкова съдържателно вътре в себе си, че се иска цяла една вечност за да го разберете. Цяла една вечност се изисква, за да разберете тия три минутки. А тази вечност, това значи да имате един изгрев и един залез. Ако изгревът е правилен, и залезът ще бъде правилен. А ако изгревът е неправилен, и залезът ще бъде неправилен. Според основата, върху която градите, като влезете в окултната школа, ще зависи какви са вашите разбирания. Някои, за пример, идат тук да се учат, но те мислят да научат някои тайни. Не, никакви тайни няма да научат. Аз не казвам тайни. За да научите тайните, които искате, трябва ви цялата вечност. Тъй, защото нашата тайна с един ден, с един час никой не може да я вземе. Питам, какво учат тия хора? Нищо няма да научите по този начин, но онзи, който влезе с онова чисто сърце да търси Бога на любовта, той може много да разбере. И тъй, моето желание е сега, казвам на младите, аз наричам млади тези, които са на изгрев, те да изгреят, а старите залязват. Сега вие, младите, ще кажете тъй, да знаете, ние сме, които изгреваме. Но едно време и старите бяха на ваше място и те казваха, ние сме, които изгряваме. Един ден на ваше място ще дойдат други млади и те ще кажат, ние изгряваме. Питам, ако мислите така, какво определение имате за живота? Вие ще кажете тъй, ние изгряваме правилно. Старите ще кажат, ние залязваме правилно. Дайте си се реката сега. Животът няма да се свърши, защото когато тия младите дойдат на ваше място, колелото ще се обърне и тогава вашето Слънце ще изгрее, а тяхното Слънце ще залезе. Тогава, ако вашето залязване е било правилно, и изгревът ви ще бъде правилен, и ако техният изгрев е бил правилен, и залезът им ще бъде правилен. Разбира се, тия двата изгрева нямат нищо общо с сегашното ваше страдание. Ще кажете, то е хубаво, Ама какво да правим? Ние страдаме. Тук в школата болни ученици не се позволява да има. Който е болен, ученик не може да бъде. И вереуш не може да бъде. И оглашен не може да бъде. И аз искам едно. Да ми дадете един лист и да запишем всички от тези, които са болни в школата. И имаме болници, и имаме и лекари. Ще ви пратим да минете този курс на лекуване и после да дойдете. Ние имаме специални болници и лекари за окултните ученици. Като отидете при тях, те ще ви дадат своите системи за ликуване. А тук в школата, аз виждам вашите мисли. Хубаво е това учение, но ние имаме мъщноти в живота си. Мъщнотиите в живота ви, това са едно благословение заради вас. Най-великото благословение за един ученик в окултната школа е да има мъжнотии, и то такива големи мъжнотии, той тогава се счита герой. Ако няма мъжнотии, той нито оглашен, нито верующ може да бъде. Първото нещо. Имате ли мъжнотии? Вие сте ученици. Нямате ли? С вас въпросът е свършен. Питам студентите по математика в университета. Какви мъжни задачи има там? Колко пъти се изправят? Решават по един начин, по друг... Големи мъщноти има. Вземете някой астроном, който следи минутата, секундата, по кой час ще мине кометата. Какви мъжноти, какви тревоги. Точно наблюдава. Вие седите и казвате, Добър е Господ, като дойде Духът в нас, като каже Господ, всичко ще бъде. Това е едно детинско разглеждане. Господ, каквото е искал, е направил. Всичко е направил. Във всичко, което съществува, аз виждам това, но ние научаваме ли всичко, каквото Господ е направил? Господ всичко може. Аз като живея, знае, че той тяло, което имам, Господ го е направил, но вие ще кажете, той, което Господ е направил, разбирам ли го? Разбирам ли законите му? Той знание, което той е вложил, възприемам ли го? Неговото слово... Прониква ли в моето съзнание? Наслаждавам ли се с неговите дела и с неговите мисли, които неговият дух изпраща? Велике, казвате Господ, Той е направил слънцето. С това слънце занимавало ли си се да видиш неговото естество? Можеш ли да идеш на гости при слънцето? Един окултен ученик от трета степен, не от първа или от втора, но на трета степен може да иди на слънцето. Е, сега вие ще кажете А, аз съм първият кандидат И ще мязате на онзи американец Който правил изчисление, че може да хвърли една граната до месечината Измервал дължината на гранатата, пространството, наклона И искал да намери за колко време ще попадне тя на месечината Той направил точно своите изчисления Събрал пари Явили се двама кандидати И един от тях приел да влезе в уреда и да иде на месечината. Та и вие сега, като говоря за Слънцето, хоп, кандидате се да отидете там. По този начин не се ходи на Слънцето. Ако вие можете да трансформирате вашето съзнание, да придобиете след 999 опити най-малката форма на любовта, веднага ще бъдете гости на Слънцето. И жителите на Слънцето ще ви посрещнат и като се върнете, вие ще имате отлични лица. Весели ще бъдете, ще кажете: Отлично място е Слънцето. И ще знаете причината, защо и как иде тази светлина постоянно и какво означава тя. Ще знаете езика на светлината, но за всичкото й трябва да стане трансформиране на съзнанието. Той трябва да го знаете. Непременно трябва да стане, но трансформиране. Една промяна вътре вашето съзнание, за да може вашият ум, вашето сърце и вашата воля да вземат участие във вашата душа. Тъй, защото окултната школа не е школа за утешение на хората, но тя е школа за изучаване на великите, неизменяеми закони на битието, на проявлението на Бога, в което нашият живот се развива съразмерно и хармонично. И следователно, само при проявлението на такава любов, ние ще бъдем в състояние да влезем съзнателно в контакт с онова същество, което прониква в космоса, т.е. да дойдем съзнателно съприкосновени с Бога. И само след 999 милионната форма, ние ще чуем най малкия глас да говори и като го чуем, както ви преведох от Йова, ще разберем защо живеем на Земята. Щом разберете защо живеете на Земята, тази Земя веднага ще се изправи пред вас и тя няма да е Старата Земя. Старата Земя ще изчезне, ще се изправи като едно живо същество и тогава, където и да ходите по Земята, вие ще имате един морал. Като ходите по това същество, ще вървите толкова деликатно, че ще кажете, Той същество е толкова благо и велико, ще гледате да не му причинявате никакво сътресение, никаква болка. Ще ходите по него тъй, както хорите в къщата на някой ваш приятел. Сега, разбира се, тази земя, това е по отношение с хващането на нашето съзнание. Тъй като почнем да мислим, само тогава млади и стари ще могат да живеят добре. А сега всеки един, понеже има ограничение на съзнанието, казва тъй, ще живеят тъй, както аз намирам за добре. Питам тогава, той правило дава ли ви резултати? Ако всички живеем тъй, както разбираме живота, има ли смисъл? Няма. Аз да живея, ако по думата аз разбираш Божественото вътре в себе си, да живееш поред закона на Аза, на съзнанието, да, но ако разбираш той аз, само да използваш временните облаги на този ограничен живот, това е едно криво схващане на живота. За пример, вземете из вашия живот един жив пример. Ражда ви се син, отглеждате го, давате му възпитание, пращате го на училище, пращате го на църква. Расте това дете красиво, послушно на баща си и майка си. И бащата и майката много очакват от него. Казват, много интелигентно е нашето момченце, много добре се учи, отлични бележки има, е. Но към 17-18 годишна възраст, на това малко момченце почват да му покарват мустачки, Бута си джуните. По-напред то слуша майка си, ходи за вода. Мамо, какво искаш? Вземе стомничката и хайде на чешмата. Но по едно време почва да се захласва. Майката казва за него. Един нов навик има нашето дете. Туку си бута джуните. Защо си бута и момченце остата. устата? Аз няма да се спирам върху вътрешната страна. Той е една тайна, която не е позволено да откривам. Но той момченце казва «Ведях една мума, искам да я задиря». Казвам «По кой начин хванах едната страна на мустака? По десния или по левия? И той ще я вземе». После каже и по двата начина «После нагоре издига мустака си». После казва «Не, не, надолу». После пак се погледа. Всички вие тук, стари и млади, вие сте го правили. Няма кой от вас, който да не го е правил съзнателно или несъзнателно. Младите пък сега го правят. Иска той да открадне момата и като отиде казва, слушай, ние заедно ще живеем, аз съм много благороден, старите не живеят добре, но ти при мен ще живееш, ще имаш всичките удобства и почва да нарежда. Къща ще имаш. Това, онова. С Царството Божие ще живеем, като ангели. И тя казва. Тъй ли? Тъй, тъй. Ваше ти не гледай. Бащата ти и майката ти са невежи. Те не знаят, но аз. Тегли си мустаките. Ама той никой казва това. И хубаво, уженят се двамата. Какво става? Пак старата модна лъжа. Живеят също тъй, както бащата и майката. Човек, който така се завърта мустачките... Не може да живее добре. Всеки, който си завърта мустаците нагоре и да иска, не може да живее добре. Аз нямам вашия личен живот предвид, но изяснявам един психологически момент на съзнанието. Защо и за какво, не знае, но той всеки ден за мустачките си мисли. Сега му матът, дига веждите, почне да ги глади на огледалото и да му казва. Ти, милички, да знаеш, че аз не съм като майка си. От съвсем друга култура съм. Той ще направя, оно и ще направя, но и тя не говори истината. Който така прави, и той не може да живее добре. Това са два символа. И аз ще ви обясня друг път, защо той казва наляво или надясно. Но това правило казвате и само на себе си. Ако пипне дясната вежда, ще му говоря истината. После пък, като пипне лявата вежда, каже «Защо? Нека го поизлъжа малко. Нещата в тъмно могат. И ще казвам истината, и ще излъгвам малко. Тъй върви животът». После, за пример, момата по някой път, тъй направи веждите си да станат по-дебелички, пък някой път иска веждите да станат тънички. После казва «Не струва тъй, туна тъй, туна тъй. Това не е за смях. Той е един психологически закон». Някой път, за пример, вие си казвате, ако разбирате закона на вашето съзнание, вие друго можете да схванете, можете да използвате. Става известна промяна в съзнанието ви, в сърцето ви, в ума ви, в волята ви, а ако вие разберете, ще можете да използвате момента, а ако ли не, всички тия благородни условия на живота ще минат и вие ще кажете, не можахме да сполучим работата. Аз не казвам, че е лошо, но да знаете, че всяко едно побутване носи със себе си известни действия. И когато младият момък тури мисълта в ума да поглади мустака си, същият закон е. Първият човек преди съгрешаването, когато е погладил мустака си на дясно или наляво, той е произнесъл известна формула, известни думи, като го погладил на дясно, едни думи, наляво, други думи. Мумата и тя трябва да произнесе известни думи. А сега вие никакви формули не произнасяте. За пример, ще произнесете думата любов. Е, как ще я произнесете? Думата любов си има ключ? Най-първо ще турите ключа. Ще се нагласите и тогава ще произнесете думата любов. Тогава вече си има смисъл. Някой път ще казвате истината, пак ще турите ключа. Ключа на истината. Всички неща си имат свой ключ. И когато турите ключа, тие неща ще бъдат разбрани в съзнанието ви. Сега аз не мога да докосна всичко, понеже тук има оглашени. А оглашени ние наричаме кои. В Англия е имало един много кръсноречив проповедник, толкова кръсноречив, че всичката публика и богати и бедни, всички се закласвали и то тъй много, че забравяли всичко. Един напаш комуто работата не вървяла добре, чул за това нещо и си казал «Прети тия закласнати и аз ще седна като богомолец и те ще напълне джоба си, ще имам добра печалба». Отива той, сяда, започва проповедникът да говори «Всички се закласнали» и той се закласнал. Като се свършила проповедта, казва «Изгубих момента». Излиза, но казва, втори път няма да се захласвам, воля трябва да имам, аз съм едина паш, не трябва да се захласвам, а да опитам кисиите. Втори път пак се захласнал, трети път пак, най-после казва, при този дявол няма да ходя, защото ще загубя занаята си. Значи, когато Божият Дух започне така кръсноручиво да говори о вас, и вие се закласнете в Божията истина, то, като дойде един лош дух при вас, и той ще се закласне и ще каже, да не ходя в неговото събрание, защото ще загубя занаята си. А щом си отиде той, вие ще свободни. Първото нещо на един окултен ученик е да има един красноречив проповедник в себе си, който, когато говори умът, сърцето и неговата воля, да се захласват в това му поетическо изражение, в тази любвиобвилна реч, която излиза из устата на този отличен говорител. И ние всички в школата, казвам ви, всеки един от вас да се остави свободно да прояви то естество, каквото Бог е създал. Аз не искам вие да се изменяте, а да си бъдете такива, каквито сте си, но да имате един красноречив проповедник, и като говори вашият проповедник, вие да сте доволен от него. А този проповедник, аз го наричам. Той е духът на великия живот в битието. А вие може да му турите каквото искате име. Той е духът на живота в битието. Всякога може да говори, но за да говори, изисква се ум. Изисква се сърце. Изисква се воля. Не своя воля. Не жестоко сърце. Не разбран е неразбран ум, а ум пълен със светлина и воля, полна със сила, за да прилага всичко. Сега, вие младите тази вечер, може да опитате думите ми, като пипате мустачките си. Не да се смеете. Ако се смеете, вие не сте разбрали въпроса. Трябва да бъдете много сериозни. Помислете, защо искате да си погладите мостаците, пък и старят и той по някой път си туря пръстите на мустаците. Спрете се да си помислите, защо са ви израснали мустаците. Коя е първата причина, защо са ви турени мустаците? Можете да си задете какъвто искате отговор. И защо ви са турени веждите? Може да не разрешите въпроса, обаче като помислите, все ще ви дойде една мисъл. Една светлина. Следователно, и този кръсноречив проповедник ще ви даде едно разумно тълкование. Той тълкование не го казвайте на другите. Нека остане за вас. И тъй, аз искам всичките ученици, които влизат в окултната школа, да бъдат един изгрев, защото заради нас бялата школа е един изгрев. Бялата ложа, това е един изгрев, а черната ложа, това е един залез. Ако залязвате, вие сте с черната ложа. Да ви определя сега. Ако изгрявате, вие сте с бялото братство. Бялото братство винаги изгрява. Сутрин сате, а черното братство постоянно залязва. И следователно, ние трябва да разбираме двата момента на живота. Ако кажем изгрял си, ти си с бялото братство. А ако кажем залязал си, ти си с черното братство. Ние знаем, че в бялото братство залез няма, а щом някой каже, че в него изгряло слънцето, ние разбираме, че е от бялото братство. Вижте каква граманна разлика има в окултното схващане. Залезът на слънцето показва, че ти си накрива посока, следователно трябва да превърнеш тази посока на един изгрев в твоето съзнание. Та сега, понеже казах, че старите са на залез, аз направих разграничение – по думата млади разбирам бялата ложа, а по думата стари разбирам черната ложа. Той е символ. Старите, като устаряват, представляват черната ложа. По форма я представляват, а не по същество. Те в живота си, всякога им наподобяват. И зато и трябва да се молят. Човек, като устарее, става дряхал, мършев и кисел. Когато види, че някой млад играе, старият се навъси и казва, този кулпак какво се е разтропал там? Старият като вижда, че младият, тъй се бута казва «Махни си ръката, не прави това пред мен, то изкуство само аз го знае, ти не трябва да го учиш». Морализира го. Не, старият трябва да си каже. Едно време и аз бях като него, а пък сега той е минал вляво. Старият не трябва да се сърди. И за той ние всякога трябва да бъдем млади, никога да не съдим. И когато писанието казва, не съдете, подразбира, всеки, който съди, устарява нищо повече. Това е едно правило. Покажете ми един, който съди и да не е остарял. Който съди, сърди се. Не трябва. Той не е разбиране, той е хлъзгане. Чукът, който постоянно бие на наковалнета, и чукът и наковалнета заедно отиват. Никой нищо не е придобил. А хубавото в живота е да мислим само върху великите блага, които Бог е създал, и да се стараем да бъдем тъй умни и любящи като Бога. И да оставим този, който е всемъдър, да оправи живота. Защото ние, като казваме, че живеем по Бога, не само пасивно да живеем, но трябва да изправяме живота си. Някой твой брат каже, аз съм богат и имам един приход от 10 хиляди лева. Друг някой брат някъде е задигнал 100-200 хиляди лева. Ще кажат един от бялото братство. Никакъв бял брат не е той, а е чер брат, крал, задигнал 10-20 хиляди лева. Тогава казвам, ето ги, вземи ги, братко, и лихвата отгоре, колко искаш. И честно, и пощено ще платим. В нас няма лъжа. И сега? колчина от вас са готови да платят за другите? Не знае. Външните да платят за братята си, за братята си от школата вътре, а някои, като се научат, че друг плаща, ще кажат, нека плати заради мен. Не, не, аз констатирам един принцип вътрешно. Това е едно състояние на съзнанието. Тъй да бъдем любвеобилни в душите си, че да ни критикуваме никого, защото критикуваме ли, духът го няма. Всички имате опитност, който е се грешавал и критикувал, изгубил е духа си. Като направите най-малката критика в душата си, ще изгубите духа си. Непременно ще огасне духът. И нека един от вас, който има най-малката опитност, да каже дали не е вярно това. За това, ли духът да говори във вас, ще бъдете внимателни да имате един стремеш нагоре, да разбирате правилно Божия закон, да нямате никакви отрицателни мисли, тогава Духът във вас всичко ще ви обясни. Ще растете от ден на ден и ще минавате от слава в слава. Та аз искам сега това от всички млади. Сега аз ви считам всички млади. Защо? Защото ви пречислявам в бялата ложа. Всички о които съзнанието си е пробудил, са от бялата ложа. При сегашните условия, всички, у които съзнанието си е пробудил, всички трябва да бъдат в бялата ложа, а старият е емблема на черната ложа. Само по себе си черната ложа не е лоша, обаче в живота тие две ложи не изпълняват един и същ принцип, не изпълняват едни и същи закони. Те имат закони, според които искат да прогресират да добие знания. В бялата ложа, у нези, които искат да проявят най-малката волност, те са изгубили за хиляди и хиляди години най-добрите условия в живота. И днес нямат никакви условия. Било е време в еволюцията на човечеството, когато чести било да бъдеш в черната ложа. Тогава белите са били в залез, а черните в изгрев, А сега е обратният процес – сега е чест да бъдеш в бялото братство, а безчестие да бъдеш в черното братство. И тъй, като ученици на окултната школа, ще считате за голяма привилегия и чест да бъдете членове, оглашени, верещи и ученици на великото всемирно бяло братство, което иде да внесе новата култура в живота. И следователно, вие трябва да се приготовлявате, не за в бъдеще. Сега трябва да се приготовлявате вече. От днес може да започнете. От утре, от други ден, имате условия да работите мълком, тихо и разумно да употребите тия Божии закони. Те и ще работите, както работи светлината. Учителят взима бележките. Сега аз ви платих. Следователно, тия бележки аз взимам за себе си. Доволни ли сте? Ако някой не е доволен, втори път може да му доплатя. Аз ще се занимая специално с него. Тук на темите не сте се подписали. Който не се е подписал, трябва да се подпише. Друго я, че няма да се изпълни неговото желание съзнателно. Видите ли, искахте да ме надхитрите, но аз ви надхитрих. Аз хванах всичката адвокатщина на ученика и в този случай ви хванах натясно. Значи, вие напълно не сте имали доверие в мене, за това не сте се подписали? Да, той ни е обвинени, той е една адвокатска хитрина, според фактите. Подпис няма, нали? Така, сега аз ще ви дам условие да се подпишете, да си поправите погрешките. Работите ви не ги давам сега, но хайде ще направя отстъпка. Вие ще си донесете новите, пока ще ви дам старите работи. Нека да има ваш подпис. От интензивността на мисълта, която всеки от вас е имал при писането, аз ще видя подписал ли си е или не. Учителят взе една тема – прочетия. Той иска едно благо за цялото човечество, за себе си. Нищо не иска. И ние ще го изпълним. Няма нищо, това не е една голяма погрешка. Но все-таки трябва да има един подпис, т.е. аз не подразбирам буквално един подпис, той е по същество вътре. Когато човек пише нещо, в него има един страх да не го знаят. Той е страхът на физическото поле, но когато той пише нещо за да се реализира, такива изречения остават заволеви. Той се е подписал и те принасят голямата полза. Такива изречения живеят. Сега аз ще разгледам тия работи и ще ви обясня. Ще ги разгледам и ще видя какво направление на мисълта сте имали. Тия психически намерения ще бъдат за мен интересни. Аз ще се занимавам с побутването на всяко едно листенце отделно. Специално ще ги прегледам. Тази работа ще ми вземе най-малко 3 месеца, докато ги прегледам. Тие желания ще се изпълнят по време и пространство. Някои желания ще се изпълнят след година, някои след две, някои след три. Зависи. Общо казано всичко се изпълнява, но кога? Това е въпросът. Това е една окултна задача.